امُرِّجاني صُنَّاعُ حياتي أقمارُ ليلٍ منارُ الهداتي فأنا مُرِّجاني عزم الاباطي العمر <أيا من تسامى> <أخل المنامة> <جرال> يمضي ورا <من فرام> <أه> بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, koga naš gospodar napravi put u put i zaista upućen, a koga ostavi u zabugi, neću mu naći nikoga ko će ga napravi put u put. Svjedoćim da nema drugog istinskog Boga osim Allah Anđele Vala i da je Muhammed Aleyhi Salatu O'Salam posljednji Allahoposlanik poslan sa istina. Naš uzvišeni gospodar je kazao svojoj plementoj knjize o vjernici, bojite s Allah istinskom bogobojaznošću i ne nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, ja se rahmetullahi wa barakatuhu. Hvala Allahum Subhanahu wa ta'ala kod nas je poživio ponovno nas sakupe na ovom baroč mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima i značenjima i stine. Začeras, draga braćo, govorimo o jednom jako značajnom i važnom Allahum Subhanahu wa ta'ala imenu a to ime vec sahi Ti znaš vec zagnzel brat uh, Allahu subhanahu wa taala imena al nakon imena al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wal wa imena ko svati ko razumije nauči no vjer Toliko su značajna u opisu Allaha Subhanehu Wa Ta'ala. Al-awval pojasnani, al-ahir pojasnani, al-vahir pojasnani. Včeras al batin Tako da ne smije se desiti da čovjek dođe u sumnju ili u problemu razumivanja i svatanja Allahovog imena el al batin nakon svatanja razumijevanja imena al-vahir. Da pomisli da ima neke kontradiktornosti i slično tome. Allah Subhanu Vatala su pisao savršenim menima, imenima koja su najljepša imena, koja su vrhunac je pote, koja njemu te bareke Vatala dolikuju, kao što je večerašnji ime El Batin. Ono, kada je pokušali da prevedemo jednom riječu ovo ime, mogli bi kazati, ne vidi iskriveni. Međutim, što smo kazali za Zlahir, očiti. Znači vas govorimo nevidljivi. Nevidljivi i skriveni. Ili kada bi pokušali da pojasimo onaj koji je skriven čulima, osjetlima, da ga dokuče, da ga pojme i da ga vide. Onaj koji je skriven od pogleda stvorenja. Zato je e, potrebno pojasniti ova lahova te vlare imena kako ne bi čovjek kada se prevede Na naš jezik, jednom riječ pogrešno shvatio i pogrešno razumio. A posleno hadist poslanika sallahu aljihvi veseleme Ante el ba'atin fe rejse du neke še' Da se pogrešno ne shvati kada se govori o Allahu subhanahu wa ta'la i znači imena el ba'atin. U arapskom jeziku postoji znači mnogo mišljenja u značenju što znači ba'atin, ba'atin, Bapane i slično. Prije svega nešto što je skriveno. Zatim ima značenje spoznati neku ili suštinu i biti neke stvari. Također znači ima to značenje. Zatim ima značenje biti prisan, intiman s nekim, blizak nekom. Tako da ćemo vidjeti sva značenja jako bitna usvata i razumijevanju Allahovog tebarek, joj je tale imena El Batim. O je Allah subhanahu wa ta'ala ime u Kur'an se spodnije sa jedno mjesto. I to ajed koji smo već navoli nekoliko puta u zadnjim predavanjima. Ajed je u suri? Hadid. Al hadid, treći ajed. Allah je da što vam kaže, Huvu al awvaru val ahiru val bahiru val bahiru. Četvrto ime porijedu koje već raz On je prvi i posljednji odnosno oduvijek i zauvijek nema početka i nema kraj. sve drugo ima i početak ima svoj kraj on je zahir koji je očit i visoko iznad stvorenja iznad darša i batin koji je nevidljivi koji sve nadzire kome ništa skriveno nije koji poznaje sve skriveno, koji poznaje sve skriveno i koji je bliži svakoj stvari od svake stvari Razumijete? Pa ćemo vidjeti značenje kada se odnosi na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ibn Đari rahmetullah ali je, znači jako bitno značenje ili pojašenje imena. El-Batin kaže onaj koji je blizu svake stvari i nema ničega što je bliže nečemu od njegove blizine. Ente el-Batinu felej sedu neke šeji. Allah je tako blizu da je bliži nama od svake stvari. Ne postoji nešto da je bliži nama od bliskosti i blizine Allaha subhanahu wa ta'la. I ovdje ne smije se desiti problem u razumivanju, sva tanja. Jer Allah je opisan uzvišenosti koji su stalne Allaha je osobine koje priliče i doliku njemu. Subhanahu wa ta'la. Opisan je svojstvom opće i posebne prisutnosti. I opisan je svojstvom bliskosti blizine da je blizu stvorenja i ovimo se vidima nema znači nema e, kontradiktornosti niti se može shvatiti razumjeti na pogrešan način osim na način kako je shvatio selef i to ćemo pojasniti. Zatim Ibn Jalil kaže wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuswisu bihi nafsuh. Pa nakraj ajet u suri Qaaf Allah džon kaže wa nahnu aqrabu ilayhi i mi smo bliži čovjeku, insanu, od čega? Od žilej kucavici. Znači, toliko je, Allah žele vala blizu. Od, naravno, u ovom tefsiru postoji razilađen, da li se misli na Meleke ili se misli na Allaha Subhanahu wa ta'ala. Kad Allah kaže, nah nu, znači, on sa svojom, svojom moći, svojom snagom, nadzorom, svojom vojskom je blizu stvorenja. Tako da kako god da shvatimo i da razumijemo, nema, nema pogrišnog shvatanja i ne treba bježati od toga da se kaže da se ne misli na Allaha, samo se misli na Meleke, kako i pobjegli od potvrđivanja Allahove Tebareke u blizini. Jer Allah Subhanahu wa ta'la mnogo mjesta je opisao da je on Karib blizu stvorenja, također došlo u hadisma poslanika sallahu aljihihi veseleme A ono sve što je došlo u Kur'anu i sunetu u tome nema kontradiktornosti, nego znači oh. e, je došlo s jednog izvora, od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i od strane poslanika sallallahu alihi wasallam. Ezrađaja rahmetullah alihi kaže, el-batin, onaj koji poznaje suštinu i bit svake stvari. Koji poznaje suštinu i bit svake stvari. Znači poznaje svaku stvar u tančine. Batinu. I su svoje jako bitna značajne šta su kazali oni koji poznaju, koji poznaju arapski jezik i koji poznaju šarijet. Koji poznaju šarijet. Zatim Hatabi Rahmetulaj kaže El-Batin skriveni, nevidljivi od pogleda stvorenja. I ovo je jako bitno vesela selo koji ćemo češće zetanju pričati. Koji je znači skriven od pogleda stvorenja, ona je čija je takvoća, znači nepoznata, niti se može pojmiti, niti se može dopuđiti. Batin skriven od pogleda stvorenja. Što znači da ga stvorenja ne mogu vidjeti. Ne mogu ga vidjeti, niti mogu pojmiti njegovu kakoću, njegovu kakoću i biti Allah i džel I naravno, treba se pojasniti. Kako ćemo pojasniti? Jer viđenje Laha Subhane wa ta'ala od akida suneta je da će vam vidjeti na ahiretu, ali se neće vidjeti na Dunjaluku, nić se može vidjeti na Dunjaluku. Dok na Ahiretu isto tako vidjen je Laha Subhanu wa Tala, nije vidjen koje će obuhvatiti Laha Subhanu wa Tala. Nećeš ga moći obuhvatiti, nego ćeš ga moći vidjeti. A obuhvatiti Laha Đelevala ne može, ne može, znači se, desiti pogledom, jer je to nemoguće. Na tu drikuhlepsar. Njega pogledi, njega pogledi ne mogu obuhvatniti do njega ne mogu znači doprijeti. Zatim, u Gulemi, Ali, kaže el Ba'tin, onaj koji je skriven osjetilima, a njegova dijela i tragovi njegovog stvaranja ukazuju na njega. Znači, u Hanyotala se ne može pojmiti, ne može se Naci doči do pita vage levala da pokušaš razumom ono što tela dželešanov podario to je nemoguće naš razum je ograničen ograničen i nije u kom slučaju znači ne možemo ne možemo pojmiti uzvišenog Allaha subhanahu subhanahu ve ta'ala alova čerašime jako znači bitno da se da se svati Šej Sa'id el Kahtani rahmetullahi alih u knjizi znači šerhu esma pojašenje Allahove lijepih imena kaže Allah ime el-Batin upućuje da je on te bareke vajta'ala taj koji poznaje svaku stvar u tančine, svaku stvar u tančine, odnosno tajanstveno svake stvari. Ništa mu nije skriveno. Tvoje misli, tvoje tajne, sve što je u grudima, tvojim prsima, tvojim, mojim, čovječanstva, Allah subhanahu vajta'ala sve to dobro poznaje. I zatim kaže, također upućuje na savršenstvo njegove blizine. Da je al-baatin, al-qarib. Znači, na savršenstvo Allahove tebareke ve ta'ala blizine. I kaže, nijukom slučaju nije u oprečnosti svatanje ovako, sa imenom Allaha džel levala, al-zahir. Al-zahir. Znači, što kažemo, da je zahir očiti i da je on i da je on iznad svi stvari iznad svi stvorenja i da ništa nije iznad iznad Allaha subhanahu wa ta'ala da je sve stvoreno ispod ispod Allaha subhanahu wa ta'ala še sefer al-havali da je navodio hadis poslanika sallal salame muslim podugački hadis a nam je bitan samo ovaj dio gdje kaže poslanik Allahuma entel evvaru fe lejse qable ka še wa anta al akhiru fa laysa ba'daka shay' wa anta dhahir fa laysa fawqaka shay' wa anta kaže da ova 4 imena odnosno 2 imena od 4 ukazuju na Allaha subhana wa taala da je on prvi da je on od ovijek i da je on za ovijek a druga dva lahova imena wahir i batin ukazuju da je on opisan svojstvom oluwa uzvišenosti i svojstvom bliskosti odnosno blizine Kurba što znači da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad stvorenja i da je on blizu i da je on blizu stvorenja I između toga nema nema kontradiktornosti i točno pojasnimo Zatim učenjaci neki kažu ti si odnosno entel batin ti si batin skriven od svega suštinu svake stvari poznaješ dok bit tvoj niko ne poznaje osim tebe to bi znači bilo znači ent entel se dune keshei znači ti si skriven nevidljiv a u isto vrijeme poznaješ suštinu svake stvari s znači apsolutno Allah dželle velela poznaje on opisa imenom el alim sveznajući s druge strane suštinu Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov bit, njegov zlat, niko ne poznaje osim osim Allaha, osim Allaha dželevana. Ibn al Arabi al-Maliki rahmatullahi al-Alih navodi pet mišljenja po pitanju, odnosno šest mišljenja, šest, sedmo imam bi dodaje od sebe u poznatom svom dijelu, znači komentara Allaha lijepih imena. Pa kaže prvo značenje koje su spomnjali učenjaci, koji on sakupio, kaže onaj koji je skriven od pogleda stvorenja. Zatim drugo, onaj koji se ne može pojmiti. Treće, onaj koji poznaje suštinu svake stvari. Četvrto, da on rakib, nazirje svaku stvar. Zatim, El da on poznaje svaku stvar, sve znajući. I da je on stvorite nevidljivog, svega što je nevidljivo. Imam Kur'tubi Ali, dodaj na ovo sedmo značenje imena znači El Batin El Khabir koji je samo bavište koji je samo bavište na čijevo su značenja kada se odnosi na Allah subhanahu wa ta'ala u značenje imena El Batin Spoznaje Allahov subhanahu wa taala imena el batin. Šta su plodovi te spoznaje? Kako da se manifesti manifestuje našem životu? Kazali smo da je prije svega Allah dželle velana opisano ovdje da je on sveznajuć, da mu ništa nije skriveno, da poznaje sve nevidljivo. Pa tako da je prvi plod te spoznaje da Allahu subhanahu wa ne da ne da nema, znači ne postoji ništa što mu je skriveno. A do ne znam za to. I ovo smo detaljno pojasnili kada smo spomjeli Allahovo ime. Ko je? Al-alim. Al-alim. Al-alam. Al-habir. Al-habir obuhvata, obuhvata znanje. Latif. I druga imena. U svim tim imenima smo navodili detajno, pojašnjavali Allaha te bareke ve tala po pitanju njegovog savršenog, savršenog znanja. <coughs> Druga spoznanja jeste, draga braća, da je Allah, Allah najveća e, tajna, doslovno najveći gajib. Nikoga ne poznaje. Skriven od svega. Ne postoji neko ko će kazati Allah s.a. takav i takav. Razumijete? Osim ono što je došlo u Koranu i Sunnetu poslanika s.a.a. A da neko poznaje biti toga, kako hoće toga, suštinu toga, Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove savršene osobine to niko ne poznaje. Zato Allah subhanahu ta'ala opisan el-batin, skriven. I zato je najveća nagrada, slavonika dženeta, oazijade, šta? Gledanje u lice uzvičnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što se obožavao, kome kom si bade činio, kome si robovao na dunjaluku, čije si naredbe izvršavao, bit nagrađen, inša Allah, u džennetu, gledanjem u Allaha subhanahu wa ta'ala onog istog stvoritelja koji ih se obožavao, a nisi ga vidio. A nisi ga vidio na dunjalu. I zato je taj iman velika stvar. Čovjek kada razmisli i pomisli šta svjedoči, šta potvrđuje, to nije mala i beznačena stvar, to je veliko. Zato kažeš namazu Allahu Akbar. Svjedočiš nešto što je najveći. Najveća i padaš na srežu najvećim stvoritelju Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allah Jalašan kaže u Al-An'am 103. Ajtu latud rikuhul ebsaru va huve yud rikul ebsar. Ovaj Ajtu Jalašan kaže do njega pogledi, ne dopiru. A on sve poglede, nadzire, sve poglede, vidi. Je dokaz da se Allah Subhanahu Wa Ta'ala ne može vidjeti na dunjalku. S druge strane je dokaz džahmihama i ma'tezilama da ne giraju vidjenje Allaha Subhanahu Wa Ta'ala na ahiretu. I na dunjalku i na ahiretu. Pogledajte na ško je isto krajnosti. Ehli sunne vjeruje čvrsto u Allaha subhanahu wa ta'ala čime se opisao i čime ga je opisao Poslanih sallahu ve sallam. Ali isto tako čvrsto vjeruje da će se Allah subhanahu wa ta'ala vidjeti na ahiretu. A oni koji se pripisuju ehli sunnetu, znači smatraju ispod ehli sunneta poput Jahmiha i Mu'tazila negiraju viđenje Allaha subhanahu i na dunjaku i na ahiretu. Ehli sunne čvrsto vjeruje da je nemoguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na dunjaluku. Na javi, I ovo je jako bitno. Zbog čega? Zato što je poslanik alaih slatu wasalam, kao također, znači ka, kao je konsenzus islamski učenjaka, vidio Allaha subhanahu wa ta'ala kako? U snu. U snu. Ali najavi ga? Ali najavi ga nije video. Tako da vjeruju, znači, u viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu, dok na dunjaluku negiraju viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala najavi, ali isto tako ali isto tako su složni većina, znači ovo se može kazati većina, vidjet kako imala nevi iznosi konsenzus islamske učenjanka mogućnost viđenja Allaha subhanu wa ta'ala u snu. Zatim kaže poslanik sa Allahu alijih i u, u dobi koja je poznata, a hadis bilježi Ahmed imam Nesaj ibn Huzeyme i drugi a Albani kaže da je vjero dostojan u asaluke lezete nazari ila veđik i molim te, za slast gledanja u tvoje lice. Poslanik sa Allahu alihi wa dovi. Zatim kaže, poslanik oševuqa i ralika'a i za velikom željom i žudljom za susjetom s tobom. Poslanik dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da ga počasti sa tim takvim e, pogledom i gledanje koji će obukvati sadržati u sebi slast gledanja u veličanstveno i plemenito lica Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovdje vidimo da je dokaz potvrđivanja svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala da posjeduje osobinu lica. Zatim, ovo je jedan od dokaza. Niz drugih argumenta postoji u znači, knjigama ehl e Suneta. Ibn Qa'im kaže i opisuje u Nuniji Gledat Allaha subhanahu wa ta'ala od ozdo prema gore. I ovo je naravno 8 argumentata Bukhari i muslima i ostalih hadisa koji se bilježu u drugim zbirkama. Znači, gledati Allaha Čelešanu kao što je postanik sloh svema poredio sa viđenjem mjeseca, mi, viđenjem mjeseca na nebu. kako se gleda uh, mjesec na nebu, znači od ozdo, od ozdo prema gore. I Zibnu Kaji im navodi da će gledati Allaha subhanahu wa ta'ala od ozdo prema, prema gore. Što je dokaz ponovo drugi da je Allaha subhanahu wa ta'ala opet dokazuje uzvišen iznad iznad stvorenja. Neće gledati lijevo, desno, ispred, iza, ispod, nego će gledati iznad. I ovo je jedan od mnogobrojnih dokaza da je Allah želeva Allah iznad iznad stvorenja. Učenjaci kažu u samom Kuranu postoji više od hiljada argumenta koji ukazuju da je Allah Subhanovat iznad iznad stvorenja. I on kaže, ibn Nukajim nastavlja, i ovo je prenešeno kao mutevatir, kao mutevatir predajama, od poslanika, salallahu alihi wasallam, i kaže, to može negirati samo onaj fasidul iman, pokvarenog imana. Osoba koja ima pokvaren iman, neispravan iman, može negirati viđenje Allahan tebareke veta'ala na ahiretu, odnosno, o, viđenje Allahan subhanahu talakida ehli surata tvrdi, viđenje Allahan na sunnijem danu i u džanetu. Na sunnijem danu i u džanetu. Imam Taha'vi rahmetullahi alihi kaže, istina je da će stavonici dženneta vidjeti Allaha tebare te Ara bez toga da će ga obuhvati. I jako bitno, bez toga će ga obuhvati, ali neće moći obuhvati pogledom, ali će se vidjeti. Kako će se vidjeti, on nastavlja pa kaže svojim pogledom, a poznavanje kako će toga je nepoznato. Ne znamo kako ćemo vidjeti, ni će pogled na ahiretu biti poput pogleda našeg na dunjaluku bit će, znači, omogućeno je na Dunjaluku je nemoguće, jer je Musa A.S. tražio da vidio Lapa, nije uspio. Zbog čega? Zato što je na Dunjaluku nije omogućeno. Nije zdobio sposobnost da možeš vidjeti Laha Čerule Vala i tu uzvišenost, tu veličinu. A na Hiretu Će, znači Allah subhanahu wa ta'ala omogućiti, odnosno stvorenja takvim učiniti vjernice, vjernike tako da će moći vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala bez idraka, bez da Allah subhanahu wa ta'ala se obuhvati, obuhvati tim pogledom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je la'zim, veličanstveni i veliki kojeg ne mogu pojmiti nito obuhvati pogledi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Kiyame, uđu mu jeume idin nadire tog dana će lica biti, kakva? Kakva će tog dana biti blica kada dođu pred Allaha subhanehu, subhanehu wa ta'ala? Blistava. Znaš što će biti blistava? Allah subhanehu wa ta'ala nasa ja pa ila rabbiha nazira. Jer će ta lica gledati Allaha subhanehu wa ta'ala. Allah subhanehu wa ta'ala je nuru samavati vel' ardu, svjetlo i nebesa i zemlje. Kako će lica da dobiti blistavost? kada budu gledala u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I ovo je dokaza, znači očigledni, jaki Kur'anski dokaza, gdje Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da će vjernici tog dana gledati u Allaha subhanahu wa ta'ala, a mi molim uzvišnog Allaha njegovim lijepim elima i savršenim osobinama da nas učinju te prve skupine koja će ga vidjeti, koja će uči u džanet bez, bez obračuna. Zatim u suri junusu 26. majeta Allah Želšanu kaže لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَا wa oni koji dobročinstvo čine koji su dovernici dobri pokorni Allahovi robovi njih očekuje husna husna očenjaci kažu da je džennet o zijade gledanje u Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala lahu ma yashauna fiha wa ladaina mazid zatim Allah u suri kaf u ayetu 35 kaže oni će imati šta god poželi vole na mazid a mi će im pružiti dati nešto više od toga tok predanje, predanje u Allaha te bareke te bareke ve taala. Zatim poslanik ali salatu vessela znači ukratko sam svojim pojan dokaz. Buhari kaže, znači Buhari je vidio hadis poslanika salalleme i kaže innakum satarawna rabbekom kema tarawna hada alqamar. Bogdan. Zaista ćete vidjeti Allaha subhanahu wa taala kao što gledate i kao što vidite mjesec kao što vidite, mjesec. I neće postojati nešto što će vam onemogućiti to viđenje. Znači, tako jasno, kao što se vidi mjesec, danas kada izađeš, nema oblačka, nema, nema znači oblačka na nebu, čisto, čisto i jasno vidiš, tako ćeš vidjeti Allah, Tebarek, Elate Allah, mada gospodaru Allahu Subhanahu wa ta'ala pripada najuzvišeniji primjer. Zatim imamo hadijs kada stavnici ženeta uđu u dženet. Osuhejbe da i poslanih sallallahu alejhi ve sellem proči u Kur'anski ajet li lazina ahsenul husna ala koji budu radili dobročinjini, dobro dobročinitelji, vjernici dobročinstva ne može bez imana da je bilo dobro djelo prihvaćeno, kad Allah moraš imati iman, posjedovati iman, a opet iman i vjerovanje ne može bez dobrih djela, tako da ovaj ihsan znači isto bukhvata sve. Oni koji budu vjerovali, dobra djela činili Oni će imati džennet i ono što je više od toga to je gledanje u Allaha Subhanehu Subhanehu Vatala. Nakon što ga je poslanik sallahu alihi veselame proučio, kaže Iza dehala ahlu džennetil dženneh, kada stavnici dženneta uđu u džennet, va ahlu nar, nara, a stavnici vatre u vatru, nada mu Tada će u tom trenutku pozvati glasnik, pa će kazati Ja ahle dženneti inna lekuma inda Allahi ostalnici dženneta zaista imate kod Allaha subhanahu wa ta'ala sa Allahom subhanahu subhanahu wa ta'ala yuridu ayn yunđi zaku muh pa će kazati želi da vas nagradi pa će kazati kako i onda će upitati pa slušajte a koja je to nagrada elem yusakil mevazinena za nam nije naše vage učinio teškim sada se oni čude Kako? Zdaj neka veća nagada onoga što su već dobili prilikom ulazka u džene. Za nam nije znači naše vage učinio teškim, va ju bejjedvu džuhena i naša lica učinio blistavim, svijetlijim. Zatim kaže, i odhile nar dženne i uvao nas u dženevska prostranstva, va ju džirna mine nar i sačuvao nas patnje ogljenja nas od dženevske vatri. A nakon toga dolazi najveći dokazi suneta poslanika sallallahu sallam qal fayukšfu lehum al hijjab fayanzuruna ilij nakon toga će se zastor skloniti i on će se pokazati njima pa će ga moći vidjeti fayanzuruna ilij i oni će gledati u njega U Allaha tabareke wa ta'ala pa kaže fa wallahi Ma'a ta'hum še'an ahabbe ilihim, tako mi Allaha nijehim da'ato ništa dražje i ljevše nima od čega min nazari ilihim. Od pogleda Wallaha tebareke tebareke vata'ato. To je največe nagleda. Nešto največe, što če slavnici dženneta dobiti u džennetu. Wa la ya'yunihim. Niti nešto, što će učiniti sretnim od pogleda Wallaha tebareke vata'ato. Ništa ljevše da će se ljepše osjećati. Znam sve kad čovjek uđe u dženet, ljepote, prostranstva, sve što se vidi od onih opisa kuranskih i hadijskih o, o stanjima i onoga što postoji u dženetu, ljudi kada vidi, Ibn Kajim navodi, kada se to vidi, sad će se zaboravati od onih prvih ljepota koje je čovjek vidio prije toga. Danas ljudi kada hoće da pričaju muškarci o dženetu, spominju hurje, ljepotce, pa opis koji je došao u i sunetu ili govoru Selefa, Pa se divi i priželjkuju to. Znate kakav je susred sa Allahom te bareke wa ta'ala, kada vidiš hurje i šatore i bisere i dragulje i stabla i sve ono što se nalazi u džanetu, kuće i dvorce i palače, cigla zlata i srbra, kada se vidi uzvišeni gospodar u ovom trenutku, sad ćeš to zaboraviti. A prije toga će se diviti svim tim ljepotama i uživanjima koje je dobio od Allaha subhanahu wa ta'ala. A pogledu Allaha i nešto najveće nešto najveće kao najveća nagrada i zamiste sada oni džehmije i mu'tezile koji hoće da uskrate vjerniku i vjernici ovo najveće ovu najveću nagradu da laha džalalushano viđenje viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu koji nepravdu nanose i kitabu i sunnetu i vjernicima koji priželjkuju jedva čekaju jedva čekaju susret sa Allahom te bareke te bareke vete al imam kayim rahmetullah ali navodi tri skupine Odnosno, dijeli ljude u tri kategorije. Tri skupine po pitanju, po vjerovanju, uviđenju Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, dvije skupine idu u krajnost, a jedna je srednji pravi put. Središnji pravi put je put Selefa. Prva skupina su one koje smo već naveli. Odnosno, skupina koja tvrdi da je moguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i na dunjalu, i na hiradu. Ko su? ko kada je došlo s dana kad došlo mi je čuo sam vidio sam naredjeno može ovo, može ono osloboditi sve te vaše kletate trebao znači oni koji pretjeruju vjeri a to su na ekstremni sufije oni vjeruju da je moguće vidjeti lađošan na javi na dunjaluku a takođe da znači, će vjeruju vidjeti lađošan na ahiretu zatim džehmije mu'tazile koji negiraju viđenje na dunjaluku i negiraju viđenje na ahiretu I zato poslije i put ehli sunneta koji vjeruju čvrsto da se Allah Đelevala ne može vidjeti na dunjalku, na javi, ali vjeruju čvrsto u viđenje Allaha Subhanovo Tala na sudnjem danu. Kad se kaže na sudnjem danu misli se i dženeti i, i sudnji dan, kada se kaže viđenje Allaha Subhanovo Tala na ahiretu, isto tako misli se na, na sudnji dan i na dženeti. Ili kad se kaže u dženetu misli se opet onaj drugi svijet i koji obuhvata i sudnji dan, koji obuhvata sudnji dan i dženeti. Zat imamo ovde jako bitnu stvar ili jako bitno šerijasko pitanje a to je prije svega vjerovanje da je poslanik alejselatu asalam vidio Allaha subhanahu wa taala u snu vidi Allaha dželle vala u snu i to nam prinosi hadis ima u mnogim zbirkama hadiskim zbirkama koji prinosi taj rivayet da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio Allaha dželle shanu u snu i na osnovu toga mi čusto vjerujemo da ga je poslanik doista doista vidio Prije svega od Ibn Abasa, radijallahu, ovi su hadisi podugačka, mi ćemo samo navesti onaj dio koji dokazuje. Od Ibn Abasa, radijallahu, se pronosi da je Allah poslanika, selam rekao, ove noći mi je moj gospodar, ili došao u drugom rivajetu, dođe u najljepšem obliku. Fi ahseni sureb. Nači ovdje poslanik sa Allaha alihi veseleme ukazuje, da je u toku noći u snu vidio vidio Allaha te bareke veta'ala. Zatim Ravija kaže mislim da je kazao u snu i reče Mohamede znaš li oko čega se raspravljaju ili raspravlja najviše društvo ili najuzrušenije društvo najbolja skupina najbolja skupina stvorenja. Znate li ovaj hadis kako ide nastavak? Ne znam odgovori a tada on stavi svoj dlan a tada on stavi svoj dlan isbad otvarživanjem dala su banova tala posije dlan među moja pleća ja osjeti njen studen u grudima ili je kazao znači ravija kaže u grlo i saznao ono što je na nebesima i što je na zemlji tako da je dobio od, u tom trenutku znanje o onim melecima koji su raspravljali raspravljali a o čemu su raspravljali Pa ga je upitao Allah Želešanu, znaš li sada u ovome trenutku nakon toga o čemu se raspravlja najviše društvo, znam odgovori, raspravljaju se u vezi sa dijelima kojima se iskupljuju grijesi. I ovo ima više rivajeta nakon ovoga. A dijela kojima se iskupljuju grijesi spadaju, nakon toga je kazao, zadržavanje u džami. Ovaj dio sada vi vezi znate. Zadržavanje u džami Temeljito uzimanje abdesta, u upotpunjavanje abdesta kada se uzima. Zatim, taj abdest da bude temeljito uzimanje kada su otežane okolnosti. Ko to bude radio, živjet će u dobru i bit će bez grijeha poput novorođen će na dan kada ga majka rodila. Zatim, reće ovo Muhammede, kada završiš namaz, reci Allahu, ja te molim, omogući Činjenjem dobrih dijela podari mi ljubav prema siromasnim. Hubu me sakin, da voliš siromašni I ovo je poslanik sa Allaho a. lj. veseleme dovio, dovio nakon nakon namaza. Mi danas od miskina i siromašnih glave okrećemo na svakom, na svakom koraku. Mada smo i slavni osakin. Zatim, ako odlučiš svoje robove da staviš u kušnju, da ga sačuvaš u tom trenutku. Imamo drugi rivajt od Moaza ibn džebela, koji upotpunjava dovu i dovesu, znači malo poduže, ko bude htio možda mu dovu do uči ako boda posle toga. Ali zbog lakoće vremena imamo plnog toga kazati, prilazimo drugi rivajed. Moaz ibn džebel isto tako prenosi, ovaj rivajed prvi bilježi Ahmed i a šeha albani kaže da je vjerodostojan. Znači Ahmed i Tirmizija šeha albani kaže da je vjerodostojan. Nama je e, najbitniji za hadisa ovdje da potvrđuje viđenje od po strane poslanika sa Allahu alijih i vselema allaha u snu da je poslanik vidio Allah, Allahu s.a. i tala usno. I ovaj drugi adis od Moaz ibn isto tako potvrđuje, gdje kaže jednog jutra se Allah, poslanik s.a. aljih i veselena je zadržao vrijeme sabaskog namaza. Zakastnio je, nije došao. Pa smo se pobojali da sunce ne izađe. Znači koliko je poslanik tovo jutro zakastnio u džemat. Zatim muž Urbano izađe i naredi da se prouči kamet i obavi namaz klanjajući kratko. Znači, se i kamet, obavlju s namaz, ali je poslanik vrlislava učio kratke sure. Pošto je predao selam, kazao je, ustanite ili ostanite u safojme na svojim mjestima i poslušajte šta ću vam kazati. Zatim se okrenuo prema nama i kaže, obavijestit ću vas o onome šta me je zadržao, da ne izađem pred vas a vrijeme. Ustao sam radi noćnog namaza, uzeo abdest i klanjao, koliko sam bio u mogućnosti, a nakon toga me je obuzeo san. Nakon toga obuzao me san, pa sam zaspao, kaže poslanik sallahu viselem. Usnu sam vidio gospodara, uzvišenog u najljepšim liku. Usnu sam vidio gospodara uzvišenog u najljepšim liku. I reče, Muhammede, znači obraća se Allah džele vala poslaniku, Muhammede rekoho, odazivam se gospodaru, reče oko čega se raspravlja najviše društvo najodobranije društvo, a to su mreći. I onda je on govorio, naravno da ne zna, i ponavlja se događaj iz prethodnog hadisa. Ovaj hadis bilježi Taberani el-Hakim Ahmed tirmizi i kaže da je hadis Hasenu Sahih. Također, znači, jedan drug, i drugi hadis su prihvatljivi i na osnovni ovih hadisa i drugih rivajeta, i drugih rivajeta Što restovjerimo da je uz da je poslanik alejhiselatu vesselam vidio, vidio Allaha te bareke ve taala usno. Odje se sad naveče pitanje u akidehli suneta. Da li je moguće dobići mjernik koji vjeruje Allaha subhanahu wa taala vidi Allaha subhanahu wa taala usno? Da li je to moguće? Nači poslanik alejhiselatu je vidio Allaha subhanahu wa taala u čemu se slažu učenjaci? I to akidehli suneta. Vidjegaj u snu najavi većina islamskih učenjaka. Imam Dari mi kaže konsensus islamskih učenjaka, ono su je na tome da, Allah, da poslanik sa oshaban nije vidio Allaha najavi. Odnosno noći, kojoj noći? Mirađa. Da nije vidio znači Allaha, da nije vidio Allaha. Međutim, dakle postoji određeni govori, ali se odje misli zbog većine oni koji smatraju da je to konsensus islamski islamskih učenjaka na tome. A ovo pitanje se sada znači pod pitanje da li je dozvoljeno i da li je moguće da običan vjernik koji vjeruje Allah vidi Allaha u snu. Viđenje poslanika sallallahu alajhi ve sellem u snu znate da je moguće, da je potvrđeno i da je poslanik ali sallallahu alayhi ve na to kome vidi zaista me vidio. Jer sa šejta ne može preтвори lik, u moj lik. A znači, što vidi poslanika ali sallallahu alayhi ve sellem po sifatima koji su prepoznatljivi opisani hadijskim zbirkama, kao da je vidio poslanika. Sve što vidiš, a ne liči i ne potvrđuje, nici se pod sa osobinama koje bi su opisala, sahavi poslanika sallahu sa aljihve sallam i zabiježena u hadijsima, to je neprihvatljivo i to se odbija, znači nisi video iako je poslanik kako me vidiš, iako se naređi, iako se govori, slušaj, pazi, gledaj, vidiš nešto da poslanik sallahu aljihve sallam u snu ne liči na poslanika u opisima, taj, taj san je batil neispravan i odnosno sa strane šeitana, šeitan došao je došao po, poigravati se s tobom i sa tim e, snom, odnosno većina danas ljudi koji vide, o, o, misle da su vidjeli poslanika dođu sa stvarima koje odudaraju od islama, koje se suprostavljaju islamu i nemaju veze sa propisma islama. I to je jedan od načina također prepoznati da li je san ispravan i prihvatljiv. A prihvat će i razumijeti san osoba koja opozna šarijat i propisa Allah, tako će moći samo da da rasuđuje u tome da li je ispravljan ili je bilo znači kako je to šej Abdul Qadir Žilani kada mu se prikazalo znači ono što ćemo navesti kako je on u snu odmah znao da li je ispravljan ili ne zbog čega? Zato što je bio opkićen osobino zdanja pa je znao znači kako postupati. Ima nebevi Rahmetullah Ali u komentaru uh, š, uh, muslimove zbirke navodi govor od kada i jada konsenzus islamskih učenjaka da je moguće vidjeti Allaha u snu. Da je moguće vidjeti Allaha u snu. Što kažemo ovdje, kroz srzu s islamskoj činjaka, da je moguće vidjeti Allaha, subhanehu, subhanehu, ota'ana, u snu. Imam darimi u odgovoru, znači Bišru, Elmerisiju, koji je bio Džahmiyja i povodom njega i napisao knjigu poznatu, znači odgovor Džahmiyjama, posebno njemu, tvrdi da je znači bilo što što se vidi u snu, u bilo kakvom halu i bilo kakvoj suri, obliku da je moguće znači da se vidi Allah Đelešanu u takvom stanju. Bilo kako, šta god vidiš, šta god vidiš, moguće je to vidjeti. Znači on tako tvrdi, moguće je, šta god ti se pokaže, šta se ukaže, kakav god hal, kakav god znači oblik toga bio, onaj moguće da se desi kao viđenja Laha Tebare Kvetala u snu. Zatim navodi u drugom e, dijelu, a to je njegov sunen ili musned imama Darimija, a on je poznat kao sunen imama Darimija danas, a u stvari on je musned, kaže od Ibnu Sirijina da kaže men ra'a rabbehu filmenam dehalel dženne. Ko vidi Laha Subhanahu Vatala u snu takav će ući u dženet. Mi znamo da je on tumačio snove, jel? Pa ovo je jedan dio komentara, znači onoga koji vidi Allaha Anđele Vala u snu. Imam Begavi Rahmetullah Aliih je kazao moguće je vidjenje uzvišenog Allaha Subhanahu Wa Ta'ala u snu. Pa onda pojašnjava. Ako osoba vidi Allaha i on mu obeća džennet obeća mu džennet ili oprost ili spas od vatre. Pa kaže, pa njegov govor je istinit i njegov obećanje je istina. Razumijete? Zatim kaže, nakon toga, ako u vidi da ga gleda, to je znak njegove tebare, kevetala, milost ukazane prema njemu. Zatim kaže, ako se od njega okrene, ako se okrene od njega, to je znak njegovog korjenja zbog grijeha u kojem se nalazi osoba. Zbog grijeha u kojem se nalazi osoba, a zatim je citirao Kur'an skajet, u la ike la halaka wala yekallemuhumullahu wala yanzuru ileh im to su oni koji neće nikakvo pogodila na ahireto imate i zatim kaže Allah dželešan takve neće gledati i neće se takvim obraćati to mu je bio znači dio kuranskog ajeta toka sura al-imran 77. ay zatim kaže ako mu nešto od dobra da znači bude mu dato i on to prihvati i uzme to je znak iskušenja belaja i nedača i bolesti koje će ga zadesiti. Zati nakon toga kaže, ti musibeti i nedače povećat će se ili tokom tih musibeta kada ga pogađa i njegove deređe kod Allaha subhanovoj tala će se povećati. Približit će se Allahovoj tebarekeve tala milosti i neće ga prestati pogađati, belaj i nedače, sve dok Neokonča i ne završi na ome svijetu sa lijepim završetkom. Znate li imate lijepe završetke koji su znakovi da je čovjek uspio da se je tako da će njegova smrti biti lijepa, poput čovjeka koji je presjeli na mazu, poput osobe koja je na seždi, poput osobe koja je kao postać, znači to su znakovi lijepog, lijepog završetka na dunjaluku. I to je kazao u šerhu sunne u svom dijelu. I ovo je znači jako poznato. Ima ono je poznate. Zatim upitanje še Ibn Bazi Rahmetullah Ali. Da li je moguće vidjeti Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala usnu? Pa kaže, prvo što citira ka Ibn Taymih Rahmetullah Ali smatra i mnogi drugi da je moguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala usnu. Ali treba znati, treba znati i treba napomenuti da to nije stvarno vidženje. Nije hakika. Nije stvarno viđenje, zbog čega? Jer uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala ne sliči ničemu, niko nije kao on. Niko nije kao on kao što kaže lejise ke mislihi še, ništa nije kao on. Tako da je na dunjalku nemoguće vidjeti hakiiku. Zaista znači onu suštinu pravu Allaha te bareke te bareke ve ta'ala al ćeš vidjeti pa nastavlja še. Moguće je da vidi da mu se Allah obraća, da razgovara s njim, Ali šta god vidi od oblika i slike treba da zna da to nije Allah subhanahu wa ta'ala jer njemu ništa nije slično. Razumijete, to je naka kvoća koja je nama nepoznata, ali ćeš, ako, se, ako budeš, znači od onih koji malaš vam podaraju da vide, vidjet ćeš nešto. I ti ćeš osjeti da je to to, razumijete. Ali taka koča koja se vidi, znači šta god da se ukaže, ne smiješ tvrti da je to Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim osobinama i svojim zatom. Zatim kaže, spominje šej ter kriju din. Po pitanju viđe vlasu, pa kaže, nastavlja vlas, znači u svoje fete. Snovi se razlikuju i njihova stanja, onoliko koliko se razlikuju u stanja stvorenja koji dožive taj san. Nisu isti svi ljudi, nisu isti na dređama. Tako ni ono što budeš nadahnut u snu da vidiš, neće biti isto. Zašto pa kaže, sve znači što osoba bude bogobojaznija i više čima dobročinjstvo, njegov san će biti ispravniji i potpuniji. Bezkad poče i opis onoga što vidi. Jer je od najvećih temelja vjerovanja, naš nas, znači muslimana, da niko nije kao on, Allah subhanahu wa ta'ala, niti nešto sliči njemu, subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, moguće je da čuje glas, kovo se spominje, tehiyu din, naše znavodi, znači u fetvi odgovor. Moguće je da čuje glas, da mu bude rečeno radi to i to, uradi to i to, ali ono što vidi, od kakvoće i oblika, suštine, nesličije Allahu Subhanahu, subhanahu Wa Ta'ala, jer ništa nije kao on. Pa zatim kaže, prenosi se da šeh Abdul Kadir El Jilani u snu vidio nekog kako stoji iznad arša, a arš iznad vode, pa mu kaže, ja sam tvoj gospodar. Pogledajte što ja sam tvoj gospodar. Nakon toga kaže, ja ti naređujem, odnosno dozvoljavam ti da prestaneš činiti ibadet, oslobađam te svih propisa. Razumijete, u sumnju je to vidio. Zatim mu je kazao, znači šejih abil kader džilani, prokled da si Allahove neprijatelju. Arš mu se ukazao, iznad vode, pogledajte kako je šejih tam znači dočarao. darša i kaže, ja sam tvoj gospodar, je ja za njegovo objeđenje, da je Allah subhanu tala iznad Arša, pa mu je htio s te strane prići, pokvariti mu ići dunjalu i Ahirad, ali on je bio upućen. Bio je upućen i znao je pa kaže prokljeda si Allahove neprijatelju, ti nisi moj gospodar, jer Allahove obaveze i dužnosti ne spadaju sa šarijaskog obveznika. Nikad Ahir, kad si bolestan, moraš konjati. Razumjeti? U svim situacijama nisi oslobođen toga, osim kada preseliš, osim kada preseliš, više ibadeta, ibadeta nema. Zatim šebnu se imin, Ovaj znači Diofet je šejh na bazaru metuali. Šejh mu se meni također je upita da li je moguće da običan vjernik vidi Allaha subhanahu wa u snu. pa kaže poslanik sallallahu alayhi ve sellem vidi uzvišenoga Allaha subhanahu wa taala usno kako došlo u hadisima poslanika sallallahu alayhi ve sellem. A što se tiče da ga drugi vjernici vide mimo poslanika sallallahu alayhi ve ja ne znam da li je to potvrđeno niti zna da li se može desiti ili ne. Ovo govor o Še ibn Usemena Pa kaže nakon toga, spominje se da ima Ahmed vidio mnogo puta Allahan Subhanahu Atala. Ovo ima puno predaja, znači selama kada se istražuje i tražuje mnogo češ puta najniči da ima Ahmed vidio mnogo puta Allahan Subhanahu Atala. Međutim on kaže, Še ibn Usemena isto tako navodi, znači ibn Usemen kada kaže svoje mišlje navodi, znači da je spominje se Imam Ahmed je vidio mnogo puta. Isto tako Ibn e, Taymi'je navodi i spominje da je moguće vidjeti Allaha Ibn Taymi'je, znači na mnogim mjestima u fetova fetvama navodi da je moguće i potvrđe vidjenje Allaha Tebara, Rekebeti Allah Tako što Allah uzvišen je omogući osobi da vidi onoliko koliko se osoba pridržava vjere. To je sve znači, zračava se na tvoje stanje, tvoje hale, vidjeli smo iz prijevodnog da se razlikuju ti halovi stanja. Što znači da vidi lijep san, da vidi lijep, lijep san, to će biti znači pomoć i potpora u njegovom prakticiranju vjere Osnažit u ga, se, znači na, Allahom te bar rekao je put. Zatim na drugom mjestu, Ibn -e rahmetulaj i Razmetullah kazao, mi nemamo potrebu da vidimo Laha kako bi bilo upućenje. Ovo je sad pojašenje svima onima koji se uposla ovim veselama, mogu li ja, nisam li ja, hoću da vidim, znaš, trudi se oko toga. I ovdje je fila stvar koji je šef Kaže, mi nemamo potrebu da vidimo Allaha kako bi bili upućeni. Ali imamo potrebu da čitamo Kur'an. Allahov govor da radimo po onome što se u njemu nalazi. Kur'an trebamo doživljavati kao da se nama objavljuje, kao da se nama obraća a oni objavljeni poslanikom i nama i stvarenjima ostalim. Tako kada čitaš Kur'an su one naredbe, znači da se postaviš kao da su tebe upućeni, kao da se tebe obraća i onda dolaziš do onoga da razgovaraš, jel? da Allah razgovara sa tobom. Nakon toga kaže, čovjek ne treba da se uposli ovim stvarima, znači ovom meselom, istraživanja, proučavanja, možda ne može očivjeti, ne mogu vidjeti. Jer te neće dovesti do korisnog rezultata. Drži se Kur'ana i suneta i radi po onome što se u njima nalazi. I u Kur'anu i u sunetu poslanika sloseda. To je tvoj uspijah Drž se Kur'ana, slijedi Kur'an i Sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zašto? Zašto za raz mnogi postoje koji tvrde da vide Allaha, da razgovaraju s Allahom, da i dolaze naredbe, zabrane, a u stvari kada pogadašu hal njihov, daleko su od prakse poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako da se šetan poigrava s njima, s njihovim snovima, izigrava, razumijete, upućuje na stvari koje su batili ništa neispravne, prihvatljive u svakom pogledu. Ali misle da su na dređama i misle da su evlije, da se odabrani Allahovi, Tebareke, Otela, robovi. A ove stvari se ne prenosi od Ashaba. Razumijete, ne prenosi, sad to kaže Ibnu Sajmi'in. Ona nije mi poznata, one je negira, a mu nije bio poznato znači u nekim tekstima ima da je neko vidio. Osim od imama Ahmeda, za koga se kaže, a Imam Ahmed nije od onih prvih generacija. Razumijete? Nego je došao na kraju prvih generacija. Tako da onaj, ne prenose od prvih naraca da je neko vidio, vidio Allaha tebareke tebareke vtala. Zatim še ibn bazi ibn seminu svojim fetvama kada odgovaraju na ovo pitanje, kada se navodi e, postupak imama Ahmed odnosu da je vidio mnogo puta, kaže se da je vidio, ali kažu ne znamo vjerodostojnost tih tekstova, tih rivajeta, znači niti ga negiraju, a niti potvrđuju, kaže to je to posto, znači se desilo stranjenje. A šeheh Albani, kada je upitam da li je moguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'la'u svojom, kazao je, tako kažu, a Allah najbolje zna. Tako kažu, Allah najbolje, najbolje zna. Koliko nam je ostalo vremena? Od značenja imena al-Batin, znači drugi plod, jeste, kako smo kazali, onaj koji je blizu svake stvari i nema ničega što je bliže nečemu od njegove blizine skratit ćemo. Znači ovdje hoćemo da, hoćemo da kažemo da Allah subhanautala je blizu i da je to značaj el batini da ništa nije bliže nama od njegove tebare kevetala blizine. Ehle sunet tvrdi i vjeruje da Allah subhanautala je opisan uzvišenostu uzvišen, uzvišenostu izna svi stvorenja u svakom tenutku ali isto tako i opisan da je blizu stvorenja i da je sa stvorenjima. Ovo me i je prisustvo Allah subhanautala sa stvorenjima dijeli se na naopće i posebno opče da je uvijek u sva stvorenja svojim zanjem, svojom moći, svojim nadzorom i da je posebno da je uvijek znači u, u smislu uz odabrana stvorenja, posebna stvorenja to su vjernici, svojom moći, svojom pomoći da će čuvati, da će paziti da će im dati pobjedu i slične znači, situacije. I to je znači ma'iye prisustvo dok kurm ili blizina Allaha subhanu wa taala znači da je blizu, da je blizu stvorenja da je blizu stvorenja i to je znači isto tako potvrđeno od strane Allaha Tebara i Kvetala i strane pop, poslanika sallahu alijih vasalama. Prvi svega on je iznad stvorenja, on je kahir. Pokorite je svi stvari, on je iznad svih, iznad svih stvorenja. Sebi hisme rabbike il-a'la, slovi i slavi veličaj, ime uzvišenog, veličanstvenog, Allah subhanu tala, il-a'la, koji je iznad svih stvorenja. Innehu alijun hakim, zaista je on uzvišeni, uzvišeni i mudri. Ali isto tako je prenešeno znači da kaže Allah Đevašanu u suru al-Isra u šestdesetom ajetu, va izkul na leke, inne rabbeke ehaata bin nas i kada su voti kazali zaista tvoj lud zaista tvoj gospodar sve ljude obuhvata sve ljude obuhvata znači Allah subhanahu svojim savršenim znanjem svojom moći obuhvata sva stvorenja ništa ne promiče njegovom njegovom univerzalnom nadzoru a ovo ihata da ono obuhvata obuhvata stvorenja da je uvijek znači tu da zna šta se dešava, šta rade, šta čini da mu ništa od tih postupaka ne promiče. Wallahu min varaihim muhit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaže ovdje Allah, Allah njih okružuje ili je njihov okružitelj. Pošto ćemo spominjati jedno dalahu i tebarek Wa imena. Znači Allah Subhanahu Wa Ta'ala svojom svemoći, snagom, savršenim znanjem opkružuje u svakom trenutku može da izvrši ono što on subhanahu subhanahu wa taala hoće i ništa ga to ne može, ne može spriječiti ibn abi hatim navodi znači sebe objave kuranskog ajta wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib da dođe čovjek bosanijek usallahu alejhi ve sellem ej kazao jeli naš gospodar blizu jeli naš gospodar blizu pa da ga šapatom prizivamo ili je daleko pa da ga glasno zovemo Znači upitanje, poslanih sallahu alihi i vasememe, da li je naš gospodar blizu, pa da ga šapatom dozivamo ili je daleko, pa da ga glasom znači, glasom dozivamo. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an skajtov iza sella fe ibaadi, fe inni qarib, kada tu pitaj moji robovi o meni, ti reci da sam ja doista, doista blizu. Zatim Allah dželješanu kaže, inna rahmeta Allahi qaribu minal muhsinin, zaista je Allahova, Allahova milost blizu dobročinitelja. Zaista je Allahova milost blizu dobročinitelja. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada su bili znači u pohodu, kad su ashabi penjali se na brdo, kada bi došli na vrh brda i kada bi silazili u dolinu glasno su znači glasno su slavili veličale Allaha subhana subhanahu wa taala pa je poslanici sallallahu alayhi wa sellem kazao fa innakum ma tad'una asma wala ghaiba zaista vi niti dozivate gluhog niti odsutnog pa nakon toga kaže inna ma tad'una sami'an basira zaista vi dozivate i prizivate onoga koji sve čuje i sve vidi nakon toga kaže poslanikova nametokz inna lazi tad'una aqrab ila hadikum min onuki rahi natih zaista istanaj kojeg bi dozivate je bliži vama od vratova vaši jahalica od vratova vaši jahalica znači ovdje je opis svojstva Allah subhanahu wa taala da je blizu da je blizu stvorenja da je blizu znači stvorenja zatim kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam akrema yakunul abdu min rabbihī wa huwa sājid robi najbližoj gospodaru te bareke vetala kada je na seždi rob je najbliži Allahu te ve ta'ala kada je na sežda. Drugi rivajit kaže <coughs> poslanik aqrebu ma je kunu kunu rabbu min abdi fi džavu filiji akhir. Trenuta kada je Allah najbliži svojme robu je su zanje trečine uh, zanje uh, trečine noći tada je znači Allah je najbliži rob u tom trenutku i od je aqreb od karib. Znači blizina. Ukazuje se na blizinu Allaha tebareke ve ta'ala pa kaže poslanik pa iniste tate te nekune mimman jazkuru Allah fitil kesa fakun ako smo bučasti da budeš do nekog Allaha slave veliče u tom trenutku kaže on da to onda to učinim Ebnu Usame rahmetu alej kada je naveo hadis poslanika sallallahu alajhi ve sellem koji je Buharija znači bilježi svi hadisovi radostni koji su naveli i da kana hadiku mu sallallahi faraybsu qibla vaji fa inallahu qibla vaji za sala Kada neko odvala se klanja neka ne pruje ispred sebe, neka ne pruje u pravcu svoga lica jer kaže zaista je Allah u pravcu njegovog lica kada klanja, zaista Allah u pravcu njegovog lica kada klanja. Hadis bježi Buharija što ukazuje na blzino Laha Tebare Kevetala i da ispred, da ispred klanjača, da je ispred klanjača. Pa ovdje je poslanik sa 7 da se klanja u pravcu lica ali je dozvolio da se, uh, da, da se pruje u pravcu lica ali je dozvolio, dozvolio znači da se prune ispod, ispod znači, stopala, ispod mnogo je namazka koje došlo u drugim znači, rivajetima. E, što nam je ovdje dokaz? Ibn Usamir Rahmetullah ali kada navodi ovo i kaže moguće je znači, spojiti sve šarijatske tekstove, da je lažan uzvišen, da je blizu i da je prisutan, znači sa više strane, izviše, sa, sa više aspekata. Jedan od toga jeste da ono što Kur'an navede i spomene ih sujet poslanika sallahu alaihi wa sallam, u tome nikada ne može biti kontradiktornost. Kur'an navodi šta? Kur'an navodi svojstvo Allahove Tebare, koja je ta uzvišenost, svojstvo prisutnosti, svojstvo blizine. Također sunet poslanika sallahu alihi vseleme sve to navodi. Onaj koji je kazao da je blizu, kazao da je uzvišen. Onaj koji je kazao da je prisutan, kazao da je blizu i da je uzvišen i tako. Isto tako i poslanik alihi sallahu alihi vseleme, kada je kazao je uzvišen za stvorenja, kazao da je blizu stvorenja i da je prisutan sa stvorenjima. Što znači da se moraju prihvatiti rat nakon kako su došli. S druge strane. Ako je moguće, kaže, da se desi spoj kod stvorenja između ovih osobina, onda je preće da je postoji mogućnost se spoj može onaj, kombinovati između lahvite bara i kod teba savršenih uh, osobina. Kažemo da je spoj mogu zbog čega, ako govorimo o prisutnosti toga, da daj je primjer mjeseca da je primjer mjeseca, gdje god smo bili, mjesec bio s nama, razumijete, god kriješ mjesec s tobom, međutim, da se sam mjesec spustio i šetao s tobom po ulici, nije, nego je bio visoko iznad tebe, ali je bio prisutan istom mjesec s tobom, razumijete. Kada se govori o blizini, znači o blizini isto tako znači da je blizu, da je blizu, znači mjesec tako ga vidi, znači da je blizu, on je udaljen od tebe puno. S druge strane, znači da je ispred tebe, a iznad tebe je primjer, kaže Ibnu Usaymi, Rahmetullah ali, primjer, kada sunce izlazi ujutarnjim satima. Izlažeš, pogledaš šta, šta vidiš. Da je sunce ispred tebe, a znaš da je kiran da je ono iza tebe. Razumjete? Kada zalazi isto tako, kada zalazi Okreneš se i pogledaš, vidiš da je sunce ispred tebe, ali sa sigurnošću tvrdiš da je iznad tebe. Pa kaže, kada je to moguće kod stvorenja, onda je preće da postoji znači spoj i mogućnost kod osobina uzvišnjog Allaha, ke misli hiše, jer niko nije sličan nislam, sličan Allahus muhane ova ta'ala. I treća stvar, kada ikada bih kazal, da to nije moguće. Kod stvorenja se desi spoj takvih osobina, kaže mu Allah, žena šta nije stvorenja? nije popust torjenja. Radi šta hoće i on je Kadir, sve moguće da uradi, da uradi kako on te barek do etala hoće. I na kraju ćemo navesti, govorimo o Temir Rahmetullahi, gdje kažu, otkreti vas i tije, ono što je spomenuto u Kur'anu i sunat od njegove blizine i prisustva nije u proturječnosti sa onim što je spomenuto od njegove uzvišenosti i uzdignutosti. Jer niko nije sličan njemu uzvišenom u svim njegovim svojstvima i on je uzvišen kada se približi. I on je uzvišen kada se približi u blizu, u svoju uzvišenost. Allah Subhanu treba se spustite do jaločkoj nebo, uzerujem te noć. On se približi stvorenjima, ali u istom trenutku ostaje uzvišen za svi stvorenja. Razumijete? To je malo, uveć ulazimo znači, u svojstvo alate bare krevetala, toliko za večera spolimo Allah Subhanu, da da se koristimo, da radimo ponovje što smo čuli na polećava znanje, uputom ustrajnost alam sman otela poprav naše naše stanje naše rote naše familije bliži naše srca jedina uputi oprosti nama naše rote i svim osmanima subhanakallahu ummikashadana ilaha ila ta'atikur kutub direzlat planet malo subuzam misasun se